і бундючий гонор батьків, і удавана покірність нареченого. Так і б не пішла, хоч і Марія Добродійка вмовляла, серця моє ходімо та людей побачимо, бо хто зна, коли наступне весілля й буде. Поки ти собі посидиш, катрусу поспіваєш, то я збігаю і нагляну за мамою, Водички їм подам, корова я принесу. Хто зна, коли те весілля знову буде в Богданівці, може аж на чиємусь похороні збереться село. Треба піти, моє серце. Такий б не зголосилася й на Марійні вмовляння, якби не приїхали по неї пригадирською однокінкою, біляви, як стигла кульбаба, дружко, та циганкувата світилка. Не вволити волі дітей вона не могла. Поїхала. А жен спровадив із свого кабінету. Найсвіжіший дотеп про тісну аженову келію належить Ельзі Тріголе, Мистецький розквіт милої Франції досяга апогея. В кам'яній норі найталановитішого блазня страченого Людовіка оселився головний наглядач Лувру. Що далі, дорогі мої французи, що ви іще запропонуєте світові? Голосливий гурт співробітників, який вдатно імітували перед директором повінь луврських проблем, а насправді штерлувалися, щоб дочекатися приходу несамовитого Пабло. Залами музею прошелестіла чутка, що нині має появитись в цьому храмі сам Пікасо, і засліплена його славою мистецька молодь воліла почути щось із уст свого кумира. Все це Жен розгадав одразу і спровадив гирлицю цікавих на робочі місця. Він чекав Пабло, навіть заготував кілька шпилюк, знаючи, що вони неодмінно знадобляться в розмові з іронічним та колючим, як зараз і жопшими, маестро. І все ж, коли Пікасо дуцнув гостроносим черевиком двері, розчинив їх навсі ж і став на порозі, а з зніяковів, як винуватий хлопчисько, якого батько застав не за тим ділом, яке було звелено робити. І він підхопився назустріч гостеві, та вчинив це так незграбно, що перевернув гойдливе, в минулому столітті сплетене з виноградної лози, народним умільцем, шампанії, крісло, спробував підхопити своє директорське сідало поскознувся на слизькому паркеті і упав на коліна. Ого, коли вже й сам пан директор Лугру при зустрічі падає переді мною на коліна? Я маю право вважати? Цікаво, що я можу вважати, а жена? Де ті сюди сущі фоторепортери? Іноді в замкову шпарину пролазять оптичним оком, а тут загаловись. Пабло соковито зарготав і висякав у білосніжну батистову хусточку свого м'ясистого, справді схожого на ручку дверей. Іспанського посольства у Парижі, Носа. Вельможним жестом підвів Ежена з колін. «А ти без своїх хвитівок не можеш!» Спонталичено промимрив Ежен і заширівся. Заходився обтріпувати гуські ногавиці штанів, хоч на лискучому паркеті не було й порошини. «Бог з тобою!» Зате нас тепер об'єднує ще одна маленька таємниця. Показуй свої хвалені дива. То кажеш, що та українська тітка-самоучка не знаю про існування художника, перед яким стоїть на коліна директор Лувру, я гадаю, що їй і цього досить, щоб оригінально відрізнятись від натовпу сучасних фарбомазів, яких годилося б звести в одне місце і заснувати їхню державу. Причому в першу ж мить після її проголошення почалася б революція заздрісників. При такому президентові, як ти, безперечно, нарешті я вже не втрапив у тон розмови і радісно відчув, що до нього повертається певність. Не забувай, що критики і мистецтвознавці виконували б у цій державі роль поліцейських. Отож, загодя дарує тобі портфель міністра внутрішнього порядку спокою. Пабло підморгнув своїм гаспицьким, і сталевим оком, і ревно обняв жена. Єдине, що можу тобі як підданий обіцяти, поліція буде набагато шляхетніше від французької та іспанської. Інтелектуальна розминка закінчена, тепер до діла. Циганкувата дружка хавацько правила конем. А білявий дружко поправляв цяцьковану воскову квітку на вилозі піджака. Лунко хрумтів карамелькою на зубах. Влучив момент, коли дівчинка одвернулася і шпарку шепнув Катерині на вухо. «Катно, фасивно! Аня взяла вас на весілля, бо хоче, щоб намалювали її женихом». І знову заторохтів карамелькою. Двір Тонко прядів уже розгольдували весілля. Безязикий обніс Федю шпари шпарив повстяним макогоном гулко козячу шкуру, гримав позеленілими від тривалого невжитку мідяними тарелями. Його син Пилип розтягував маленьку гармошечку через весь двір, в якого грубі, як качені кукурудзи пальці натискали одразу по кілька зайвих гудзички і гармонь безсовісно фальшувала. Це либунчує сам гармоніст, бо з такою злістю розтягував і наче хотів розірвати двоє Федів онук Максимко підтримкував дідові й та татові на розмальованій балалайці,